Більшість шедеврів, скажімо, спочатку сприймаються як виклик доброму смаку і нібито гармонійному порядку речей. І Ейфелеву вежу, і Едіт Піа в свого часу зовсім не вважали надзвичайними і видатними. Все це стається тому, що у справді красивому завжди є елементи потворності, а у негарному завжди є прояви привабливості. Але є одна суттєва відмінність – Краса може бути підробною, а потворність завжди правдива. Співрозмовник слухав її мовчки. Ось список тем для перших випусків програми перейшла до конкретики Луїза і подала своєму мовчазному візаві аркуш із друкованим текстом. Потрібні помічники-журналісти для розробки тем і нестандартно мислячий режисер. «У кадрі працюватиму я». «Почекайте», – озвався нарешті заступник і пішов за директором. Вона загіпнотизувала обидвох своїми очима коньячного кольору, напором і чітким баченням того, що робитиме. Ніколи дотепер їм не доводилося бачити таку пульсуючу потужними хвилями життя потворність у досконалій упаковці. Ця жінка була позбавлена всіх комплексів пов'язаних із зовнішністю. Виглядала настільки нестандартно, що бентежила лише своєю присутністю. Її взяли на випробувальний термін, але всі знали від самого початку, що вона працюватиме на телеканалі. Коли знайомили її з творчою групою, Луїза вперше побачила чоловіка, подібного на великого вінніпуха, який всупереч етикету перший подав їй руку і сказав «Кінь!» Жодного іншого чоловіка вона б не чекала за столиком у кав'ярні вже 15 хвилин. Навіть на ділових зустрічах робила поправку лише на 10 хвилин. Великодушно, хоча й дещо зверхньо, давала фори непунктуальним і нездатним правильно розраховувати свій час. Жила за годинником, наставленим на 5 хвилин вперед. Коли їй запитували, котра година – вона, глянувши на мобілку чи на циферблат наручного годинника, відмінусовувала для інших свої рятувальні хвилини. «Де ж той кінь? Треба нарешті встати і піти!» При першій зустрічі він запитав її, «Де ви працювали?» Вона назвала «Бюро перекладів Оксани Смик» та «Інтернешнлн Хаус». Це були останні місця роботи. «Чому не на радіо?» З цікавістю розглядав він її, витираючи велике жовте яблуко, рукавом свого джемпера. З таким тембром голосу? Хоча вам і у кабінеті психологічного розвантаження ціни б не було, або у службі секс по телефону, добре, що він не побачив виразу її очей. Хтось з хлопців у кімнаті із смаком захрумтів яблуком, і вона відволіклася на різкий звук. «Що тут у них?» Апле! Її обличчя, коли вона знову подивилась йому вічі, залишалося незворушним. Вона вміла за секунду опановувати себе. Як ви здогадалися? З такою свободою від умовності вам бив сутенери? Він задоволено заржав, відкинувши голову назад. У повній відповідності із прізвищем немов жеребець. Стиснув яблуко у лапищах, вона, бризнувши соком, розчахнулася на дві рівні половинки, і одну з них простягнув їй. «Ні-ні-ні, я не хочу, дякую», – відмовилась вона. «Беріть!» Він майже силоміців вклав їй в долоню гостиниць. «Не хвилюйтеся, Джемпет чистий, я його позавчора прав». «А руки?» – поцікавилась Луїза. «Чисті?» «Чисті руки у того, хто не брався за розум», – відповів кінь. «Тепер уже зареготали хлопці» з набитими яблуками-ротами. Ох вже цей грубий чоловічий гумор! Що за жарти! Всі були чимось зайняті або вдавали, що зайняті, але з цікавістю прислухались до розмови новенької з конем. Він у них тут, мабуть, за клоуна. Луїза відкусила яблуко, сказала лагідно, З чистотою думок все зрозуміло. А я не зрозумів щодо голосу. Ви з нього професійно коли-небудь користались чи ні?